Och eh, välkomna också alla ni som ser detta på internet. Mitt namn är Lars Ekeman, till vardagsrådgivare hos Folk och försvar. Och nu denna förmiddag bara moderator för detta seminarium. Och frågan är alltså, är förmågan tillräcklig hos försvaret? Och eh, det här seminariet kan man se som en avslutning på den serie som Folk och försvar Inledde med i höstas då flygvapeninspektören kom hit och berättade om försvaret i flygvapnets perspektiv och då hade vi också möjlighet att ta Stefan Ring som hade ett sitt perspektiv och frågeställningar kring förmåga och effekt hos flygvapnet. Och därefter så hade vi nöjet att lyssna på arméinspektören i samma stök och då var det jag som hade en liten betraktelse om armén utifrån olika perspektiv Och sen slutligen Jan Törnqvist, vår marininspektör. Och den materian som kommer fram vid de här tre seminarierna, det är meningen att vi ska försöka knyta ihop lite grann under den här dagen Och eh, jag har då tagit med friheten att börja och göra ett försök att på ett mycket mycket snabbt och schematiskt sätt försöka beskriva för er i korta drag viktigaste innehållet eller delarna i 2009 års försvarsproposition ett användbart försvar som sedermera blev beslut av riksdagen och det är ju där med den här grunden, som utvecklingen och arbetet med vårt försvar görs. Den här propositionen det bygger på några flera, många olika antaganden, men de viktigaste är de här grundsatserna som står på bilden. Och Det är en syn på det säkerhetspolitiska läget som jag tror nästan alla delar. Det är ett väldigt bra säkerhetspolitiskt läge, kanske det bästa någonsin i Sveriges historia. Eh, vi har eh, konflikten på den europeiska kontinenten har ersatts av samarbete, Europeiska unionen. Och eh, en omfattande nedrustning, jag skulle nog vilja påstå världshistoriens största nedrustning har ägt rum i Europa. Det är alltså en kontinent som i mångt och mycket är nedrustad med en väldigt god och stark kontroll av militära styrkor och vad de gör tillsammans med andra är också en välkänd maxim nu, den är ersatt alliansfrihet till fred syftande till neutralitet i krig, det är samarbetet som är en del, en mycket väsentlig och viktig del i den svenska säkerhets- och därmed också försvarspolitiken och samarbetet med en rad olika organisationer på alla sätt och vis med enda ut att det inte ska leda till en militär allians. Men I övrigt så samarbetar vi med alla. I politikens inriktning så fortsätter man och lägger ut denna, dessa grundsatser. Och där framtonar då att vi ska göra en försvarsreform. Det ska bli ett nytt, mer användbart försvar som ska kunna användas internationellt men även med ett nationellt perspektiv. Och det nationella perspektivet har vi nog allihopa som följer försvarsdiskussionen märkt att vi närmar oss mer och mer det närperspektivet, vårt närområde, betydelsen av att kunna försvara oss mot oväntade händelser. Men lika fullt så ska de internationella insatserna kunna pågå. Försvarsreformen har en mycket tydlig målsättning. Den bör vara intagen 2014 under förutsättning att ekonomin så medger. Men det här förtydligas i senare beslut och det säger det att huvuddelen av den här reformen ska vara intagen 2014. Och där är vi ju nu. Och det är en fråga på det här seminariet. Är vi, har vi genomfört den här reformen? Vad är kvar i så fall att göra? Och det kommer ett nytt personalförsörjningssystem. Det ska vara ett anställt försvar, inte värnpliktigt. Och det finns en ny princip för material som påverkar då synen på vår försvarsindustri och nu handlar det om att få ner kostnader och köpa från hyllan, populärt Det vill säga att man köper färdiga materialsystem där utveckling försök och tester har genomförts och syftet är att köpa ett färdigt färdiga materialsystem som är dugliga och prövade till förhoppningsvis en lägre kostnad. Förslaget till riksdagen som regeringen lämnar, det att Försvarsmakten ska ha en operativ förmåga. Och eh, där ska man också då ta in tillsammans med de uppgifter som Försvarsmakten har eller får från 2010. Eh, och då frågar sig vi en ordning då, vad är denna förmåga för någonting? Vad är det egentligen Försvarsmakten ska kunna göra? För man skulle kunna säga att förmåga är ungefär Vad ska man kunna göra? Ja, omvärldsbevakning tror jag vi förstår allihopa, vad det är för någonting. Men insatser är ju ett intressant begrepp. Försvarsmakten ska kunna göra insatser från 2010. Och den ska också kunna utveckla insatsorganisationen. Den är... Det här är förtydligas också i det beslut som regeringen fattar i det så kallade inriktningsbeslutet. Och låt mig bara citera. Det fattas i januari 2010. Uppsättande av bataljonsstridsgrupper är prioriterat under perioden 2010-2014. Bataljonen är ungefär 800 000 man. Det är ju arméns kärna. Och det ska finnas åtta stycken sådana bataljoner i det nya försvaret. Försvarsmakten ska planera för uppsättande av samtliga armeerförband. Att de ska vara avslutade senast 2014. Och i detta ingår även den så kallade mobiliseringsreserven, alltså det vill säga ytterligare fyra bataljoner som då ska kunna mobiliseras och ha en lägre beredskap. Personalförsörjning. Senast vid utgången av 2014 ska huvuddelen av förbanden i insatsorganisationen 2014 vara bemannade med rekryterad personal. Och då skulle man väl kunna översätta huvuddelen med kanske 75 procent av den här rekryteringen ska då vara genomförd. Låt oss då se lite grann på vad det här begreppet insatser är. Jag varnar nu för några förfärliga bilder med väldigt mycket text. Men insatserna delas upp i omvärldsbevakning insatser mot kränkningar, incidenter och terrorism samt förebyggande insatser och sådana insatser som måste göras om riket råkar i krig. Omvärldsbevakningen kan vi se väldigt schematiskt. Jag försökte lyfta fram centrala begrepp där, vad som ska kunna göras, alltså upptäcka hot, analysera förhållanden, kontinuerligt följa den militära omvärldsutvecklingen, analysera denna och genomföra militärteknisk och omvärldsbevakning och så vidare. Och det är väl så märkvärdigt med det och det är, det är nog en ganska stor enhet om att här föreligger säkert inte alls några frågetecken att Försvarsmakten är fullt kapabel att göra detta. Även så i kommande del insatser och kränkningar, incidenter och terrorism. Där kan vi också se genom att titta på bilden, vad är det för någonting? Det är alltså kunna göra olika, agera på olika sätt mot den typen av fenomen. Om vi sedan går till det här, då tycker jag att det bli frågetecken. Alltså genomföra strid i hela skalan från lågintensiva till långvariga eller till högintensiva konfliktnivåer. Där är det en intressant fråga. Kan man göra det med? med kan vi göra det från 2010? Jag knappast. Eftersom alla vet att då var vi full färd med denna, en gigantisk omställning. Men när kommer vi kunna göra det här? Ehm, ja, men vi ska inte läsa allt här, utan det är bara för att få en uppfattning om ambitionen i det här beslutet. Kontinuerligt, kontinuerligt deltar vi till upp fyra förbandsinsatser minskar, med en minst ska kunna vara av storlek och det är de här 2000 personerna. Men där finns det beslut på att vi ska, vi ska sänka lite grann ambitionen i det här. Det ska också finnas möjlighet att kunna leda en större multinationell insats på brigadnivå. Och, och de två sista, efter begränsad förberedelsetid, kunna kraftsamla insatsorganisationen enskilt och i samverkan med andra, kunna möta ett allvarligt militärt tog. Det är är alltså väldigt stora krav på att kunna göra. Och det är väl det som vi nu ska försöka diskutera lite grann under, under kommande del av det här seminariet. Jag ska sluta med den här bilden. I sådan, sådan så finns det några väsentliga delar som man trycker på i propositionen. Och det är återigen den här kvalificerade förmågan att den ska finnas. Vi talar också om de här fördefinierade batteriostidsgrupperna, betyds av att de här organiseras och är färdiga till sin huvuddel 2014 och kan genomföra det de ska göra, det vill säga kunna anfalla. Det ska också finnas en förmåga att leda och samordna, och samordna verksamhet på brigadnivå, vilket trycks på på flera olika ställen, både i det så kallade inriktningsbeslutet som regeringen fattar, men även i riksdagens eller i propositionen. Visbyklassens korvetter är viktiga, likadant undervattensförmågan. Flygplott, flygplansflottan Ensa, så där vi vet vi ju nu att vi har fått det beslutet om 60 nya moderna JAS-EF som ersätter efterhand AB. Och där är vi på god väg mot det, det målet. Och eh, fokus, beväpning, användbarhet. Och sen slutligen när det gäller personalförsörjningen att armén 75 procent av kontraktsanställda. Och det är ju då en armé som egentligen bygger ungefär så som på det gamla innovationsförsorgets tid, på att kunna mobiliseras. Den måste övas, då och då måste man kalla in den här reservpersonalen och se till så att de kan göra det de ska kunna. Det är väl huvuddelarna i försvarsbeslutet 2009. Och jag ska be nu Stefan komma fram och förbereda sig och det här är ju, så att säga, beskrivningen av det här försvaret pekar väldigt tydligt mot att det är ett försvar som ska kunna användas. Det ska ha hög tillgänglighet. Det ska kunna sättas in i princip i stort sett omedelbart. Låt mig läsa några stycken här ur, återigen kapitel 3, ett användbart och tillgängligt försvar. Vår bredd ska anpassas kontinuerligt till rådande hot och risknivåer i vårt närområde. Flyg- och sjöstridskrafter, inklusive ubåtar, övervakar såväl hav och luftrum och kan snabbt anpassas till förhållanden till behov både i Sverige och närområdet. Det kan liksom marinen eller det behovsammansatta batteriostridsgrupperna ska liksom marinen och flygstridskrafterna snabbt kunna användas för insatser i Sverige och i närområdet och utanför. Alltså, det är en beskrivning av ett försvar som är väldigt på tå, vill jag nog säga. Och frågan är nu förmågan. Vad finns den och hur mycket på tå? Varsågod först ut Stefan Ring, välkänd försvarsdebattör och generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen. Tack så mycket. Det är kort om tid och därför så ska jag vara väldigt konkret och jag kommer antagligen att uppleva som väldigt fyrkantig men det får ni leva med för att det är några frågor som jag vill ta upp. Jag kommer använda mig av de här begreppen för att ställa några frågor som är kopplat till det som Lars har pratat om. Och det gäller alltså flygvapnet nu. I försvarsproblemsktionen så står det att... Försvarsmakten ska vara konfliktförbyggande, konfliktdämpande och krigsavhållande. Och en del i det här med att upptäcka kan man ju se ur strategisk nivå. Nämligen förmågan att upptäcka förändringar i vår omvärld som gör att vi också måste förändra vårt beteende. Och min enkla fråga är då, på vilket sätt ska flygvapnet användas för att bidra till att bibehålla en stabilitet? Och därigenom kunna verka krigsovhållande. Man kan ju tycka att den här texten som finns i oppositionen är ganska passiv, att det kan räcka med att jag har mina förmågor och att det då ska verka avskräckande, för det är ju egentligen det man talar om här. Jag är inte säker på att det räcker, utan det kanske kan behövas mer åtgärder. Och i så fall, hur ska vi se på flyvapens användning? Nästa fråga i det här med att upptäcka, då tar jag utgångspunkt ifrån Försvarsberedningen som föreslår att man också inom ramen för det nordiska samarbetet kan ha en gemensam incidentberedskap. Det finns en del politiska politisk problematik med det här som vi har sett i samband med Sveriges deltagande under NATOs Incident på, e på Island, men jag tänker inte fokusera på det, jag tror att det leder för långt att föra den diskussionen. Utan jag vill ta en geostrategiskt perspektiv istället. Och min uppfattning är att Sverige, Finland och Norge har tre helt olika geostrategiska inriktningar vad gäller sin incident på e för Norge är det nordområdet som är det viktiga, för Finland är det gränsen mot Ryssland och för Sverige så är det framförallt Östersjön. Och de här områdena de ligger så långt ifrån varandra så att det blir väldigt svårt att stå på en plats och ha incidentbredskap och hantera här utan egentligen behöver man vara i något av de här områdena för att hantera den här frågan och, eller hantera uppgiften och då då blir min fråga, vad, vad är syftet med i samordning av incidentberedskapen? Nu finns det beräkningar för vad det här egentligen skulle kosta. För enligt min uppfattning så kan det leda till att vi måste vara på ha dubbel incidentberedskap om vi ska göra det tillsammans med Anden. Sen kan det finnas politiska motiv som gör att man då är beredd att, att ta de här kostnaderna. Det är jag medveten om. Men jag har svårt att se att det skulle vara rena samordningsvinster. Men... Om jag är i total mörker så kommer jag väl antagligen att bli upplyst under den här förmiddagen. Nästa fråga är nedkämpa och i försvarspropositionen 2009 så stod det att tillgången till avancerad markbaserad luftförsvarsmåga är av strategisk nationell betydelse. Och nu är det ingen tvekan om att, man skrev också då att Robotsystem 97 inte skulle avvecklas då för att det var ju Försvarsberedningens förslag tidigare. Men Robotsystem 97 ska alltså inte avvecklas, men den ska inte heller utvecklas, för det finns ju en gräns för hur länge man kan hålla på att utveckla ett sånt här system. Jag har förstått att Materielverket har fått ett utredningsuppdrag att titta på det här, men... Finns det pengar för en sån här satsning? Och är det viktigt att, att göra den här satsningen? Jag personligen tror att luftvärnet, ett kvalificerat luftvärn med den här räckvidden, är helt central för att vi ska ha ett, ett dugligt luftförsvar i de konfliktnivåer som man politiskt efterfrågar. Men det är väldigt stora pengar. Åtminstone om jag ska tro på mina sagusmän där man pratar mellan 8 och 12 miljarder. I luftförsvarsutredningens delbetänkande så är en utgångspunkt den, de uppgifter som flygvapnet beskriver i sin doktrin. Och där finns begreppen offensivt och defensivt luftförsvar. I många bedömare idag menar att det offensiva luftförsvaret med möjlighet till luftförsvarsattack får en ökad betydelse. I... Finland kan vi konstatera att man har tagit ett beslut som egentligen går åt det här hållet. Och det är ju anskaffningen av de långäckviddiga robotar som kan hängas på deras F-18. En parentes till saken hör ju att Finland var det första landet utanför USA som fick köpa de här vapensystemen. Och eh, Charlie Pasternak i den här rapporten från eh, finska UI skriver just att det här är inte en vanlig vapenaffär, utan det här är en vapenaffär av strategisk betydelse. Behöver även Sverige satsa på den här typen av vapen? Och inte i så fall varför är det därför att vi har ett samarbete och vi, vi räknar med att andra länder har den här vapentypen och att vi därigenom kan få, få stöd och hjälp. Så här såg det ut en gång i förmågan att överleva i flygvapnet. Jag är fullt medveten om att den här hotbilden, eller den hotbild som gjorde att, vi gjorde att vi använde den här spridningen, den finns inte längre. Det, det är inte, min, min, mitt syfte är inte att peka på någon form av modell som vi definitivt må, måste inta igen. Men det jag vill använda bilden till det är att visa hur många basförband det faktiskt gick åt för att vi skulle kunna göra den här spridningen. Det räcker inte med flygplatser. Man måste också ha basförband. Och basförband är en, en förbandstyp som finns i väldigt liten del i försvarsmarknaden idag, flygvapnet idag. Och då är min fråga, den här överlevnadsstrategin med spridning, är den viktig även idag för att vi ska kunna få en operativ effekt över tiden? Och om vi istället har andra metoder, då, då vore det intressant att höra hur, hur man ser på, på just... Vi ska klara överlevnadsdelen eh, eh, i en försvarsförmåga. Till sist. Jag upplever... En avsaknad av tydliga skrivningar i de politiska inriktningsdokumenten vad gäller system av system. I flygvapnet är det helt centralt. Jag vill påstå att flygvapnet har varit en förgångare i det här. Flygvapnet har varit system av system sedan eh, egentligen 40-talet när radarn började införas. Och inte minst när Still 60 sen byggdes upp. Det är intressant också att diskussionen som var i flygvapnet under 50-talet man diskuterade Still 60. Där man visste att ska vi införa Still 60 måste vi minska antalet flygplan. Det fanns företrädare som sa vi stundar i stilt. Vi vill ha många flygplan, men som tur var van förnuftet. Man minskade antalet flygplan för man visste att de som var kvar skulle få större effekt om man kunde utnyttja system och system. Men i de här politiska inriktningsdokumenten tycker jag att man prioriterar allt för mycket enskilda delsystem. Man pratar inte så mycket om system och system. Och Varför finns inte den här politiska prioriteringen? Varför lyfter man inte fram de faktorer som jag tycker är viktiga i det här sammanhanget? Tack så mycket. Tack, tack Stefan för en intressant genomgång och vi lämnar över ordet till Jan Mörtberg, överste och till vardags institutionschef på Försvarshögskolan och tidigare även för regimentschef på I-19. Välkommen, armén. Tack så mycket Tack så mycket och tack för denna presentation som Stefan gjorde nu Det är min uppgift att, att göra motsvarande analys från ett perspektiv. Och jag, gör, jag för då det här resonemanget utifrån bland annat i modern tid. De erfarenheter jag hade av det som Lars nämnde, min remenschefsperiod på I-19, som låg mitt inne i brytperioden. Och bland annat så fick det sitt uttryck att jag sommaren 2007 anställde lite drygt 300 soldater. Som sedan formade den behovsammansatta stridsgrupp som sattes in i Afghanistan hösten 2009. Och som då... Gick in, ah, man... eh, gick in i strid och stridsliknande situationer och man, som jag okay, med illa och stolthet kon, kon, har äh, konstaterat att jag kommer återkomma det bestod det provet väl. Jag skulle dock ta mig friheten när jag börjar med att, likt Kat och den yngre, om inte sist, men först lyfta upp en faktor som jag, som jag försöker att hela tiden lägga, lägga på bordet. Och det är det, att den här nedrustningen, den nedmontering av svensk försvarsförmåga som var en del av ett mycket större sammanhang som Lars nämnde här i, i sin inledning. Och som fick sitt uttryck i både i tre försvarsbeslut 96 00 och 04. Den byggde på ett grundantagande, nämligen att i vårt närområde fanns det ingen förmåga att genomföra bredare opera, op, offensiva operativa, eller operationer i sammanhanget. Och därmed så gjorde vi inte bara en reducering av ekonomin utan också en omriktning med mycket starkare ökfokus på de internationella insatserna. Den här, den här grundantagan, det gäller inte längre och det har egentligen inte gällt i våra officiella texter sedan sommaren 2008 med, med Georgienkriget. Och jag tycker att ett exempel som åskådliggör det här är också det som har fått be, be, eh, rubriken ryska påsken. Och är det sant som det stod i expressen söndagen när vi åkte till. Till sälen, då, är det ju, då, då är det ju egentligen en förfärlig förändring i vårt när, närområde på kärnvapensidan för att ta ett exempel. Det ökade fokus på internationella insatser under 00-talet har gjort att, att det här system av system som Stefan, Stefan visade på sin sista bild har egentligen inte varit utgångspunkten utan det har varit förmågebredd. Och de insatsorganisationer som vi gav 09 och 0-14 som titel, de insatsorganisationerna har snarare varit ett smörgåsbord av, av förmåger. Det här fokuset på den internationella som nu har vridits tillbaka och det fanns ju intervjuer i Dagens Nyheter i veckan som föranledde Sälen pekade ju på det ökade fokuset. Då gäller inte det grundantagandet heller. Och med de här två sakerna så skulle jag vilja gå in i min analys av armén. Och då skulle jag vilja peka på fyra stycken förhållanden som inom situationstecken jag skulle vilja kalla för problem eller utmaningar eller vad vi väljer att kalla det för. Och det första är just det här bristen på system av system som ger systemluckor för markstiftfunktionen som egentligen just Stefan pekar på även när det gäller frydstrydfunktionen. Det rör sig om artilleri som har blivit det gör sig om, rör sig om för få ingenjörförband och framförallt allt så, så har det blivit ett fokus på dess förmågor som mera är behov i internationella insatser och sådana saker som förbindelseförmåga har fått, har fått tonas ner. Logistik och ledningssystem och här har vi ju pekat på att det på bataljonsnivån där har blivit en brist. En andra saken jag skulle vilja lyfta upp där det är personaluppfyllnad. Eh, Lars ställer ju frågan om, om när vi ska vara klara och vi skulle vara klara 2014. Men jag uppfattar nu att försvarsmakten anmäler ju att, att vi snarare i slutet av tio-talet, i början av, av 20-talet, så kommer vi att vara uppfyllda. Och det här är en, en, har flera förklaringar rätt som jag tror är det viktigaste är de ekonomiska förutsättningarna för att gasa i den här frågan. Men det andra är tror jag också faktiskt att det är. Det är det är ett problem när man både ska ha ett insatsperspektiv här och nu och dessutom utbilda att det är realiteten på, på förbandsnivån är brist på befäl. Det här problem, eller problemet eller utmaningen med det leder till den tredje punkten, nämligen brist på övningar i kvalificerade förband. Och det, eh, Lars visade på sina bilder vad re, re, regering och riksdag har beställt av Försvarsmakten. Vi övar inte på den här nivån bataljonstridsgrupp mot bataljonstridsgrupp under, under brigadledning i uppfyllda förband och dubbelsidiga övningar på Lomben och på, på Revingehed och på andra, Älvdalen på andra viktiga övningsplatser. Det är någonting som vi måste återövra. Åter Och det är naturligtvis att det här påverkar ju väldigt kraftfull kompetens i personalen. Den fjärde punkten jag skulle vilja lyfta upp är volymen av arméstridskrafter i Försvarsbeslut 09. Det talas mycket om att det nationella perspektivet skulle leda till en gammal klassisk diskussion förs kring försvaret om man ska ha skalförsvar eller djupförsvar. Och så säger man att det nationella nu kräver mera mark eller flygstridskrafter och marinstridskrafter än markstridskrafter. Det är en klassisk svensk diskussion. Jag skulle vilja påstå att om man bestämdes för att gå djup skalförsvarsdelen och skulle bara koncentrera sig på marin- och flygstridskrafterna och säga att armén ska stödja det, så skulle man i en analys komma fram till en volym på armén som Större än den volymen som är i försvarsbeslut eh, tju, eh, 2009 i I.O. Och 14. Och jag vet att Johan viktorin kommer att röra det. Utifrån de lite problem eller utmaningar så att säga. Det finns två riktigt goda nyheter för majstidsfunktionen. Den första goda nyheten har jag flera gånger haft glädjen att få lyfta fram på folk och försvar. Jag gjorde det också min inledning och det är den illa dolda stolthet som jag har över de officerare och soldater från mitt regemente och från andra förband på, i Försvarsmakten i allmänhet och Armen i synnerhet har gjort i sina insatser i Afghanistan. Jag exemplifierade med FS 17 och FS 19. Vi har alla aningar vara stolta över det och det var ju en, en god artikel i Dagens Nyheter i söndag om, om specialförbanden som beskriver... Precis det förhållande som jag nu sa. Det är den ena goda nyheten. Den andra goda nyheten är att från 1 januari i år så har vi en arméchef igen. Armeinspektören som Lars eh, Exempelber nämnde här, Anders Bränström, generalmajor Anders Bränström, han har ju varit och vittnat inför folk och försvar. Han har nu blivit arméchef och därmed så förtydligar man försvarsgränschefens roll av att ha en förmåga, kunna leverera en förmåga och kunna utveckla en förmåga så att man kan göra insatser och också gå mot framtiden. Det är ett mycket viktigt beslut. Och del, del, den delgående nöten är att arméchefen Anders Bränslund han vet vad han vill med armén och det har han presenterat. Ett misstag som vi har begått under 00-talet vid sidan om det tidigare nämnt det är att ingen av försvarsbesluten blev egentligen genomförda. Och det gör att vi aldrig haft någon startpunkt för att gå mot vidare. Så i den rådet som vi har ge, vad som nu krävs för att vi ska innehålla det som är ämnet för dagen: det är det att försvarsmakten och i allmänhet, allmän i synnerhet, behöver inte lugn och ro, men de behöver kunna genomföra som det och bygga upp systemen i, och försörjning med mera så att det blir system av system. Det är enda system som inte behöver byggas upp för det finns på plats. Och det står jag det här det och möjligtvis skryter också. Det är genom att representera försvarsutskolan Systemet och C-utbildningen finns på plats. Vi ska bara se till att det får ett uttryck i att det verkligen stöder i sitt innehåll den här utvecklingen. Men det kräver i sin tur att Försvarsmakten i allmänhet och armén i synnerhet börjar öva. Och det krävs ju då medel för övning, så det är ju en sak. Och Jag ska inte använda några, några siffror, men det har ju exemplifierats med siffror varför försvarsmakten behöver förstärkas för att komma igång med en ordentlig övningsverksamhet på de här nivåerna som har beskrivits. Det andra är att ÖB har ju väldigt tydligt beskrivit vilket kapitaltillskott som krävs för materiellförsörjningen för att kunna vidmakthålla den organisation som måste vara grunden. Då har vi ett statläge som vi kan gå vidare. Och det är talande att arméchefen just har kallat den här vägen att nu verkställa i en utvecklad form för, för 09, I och 14 för tillbaka till framtiden. Får vi göra det här med armén, då kommer vi kunna gå mot framtiden. Och då kommer vi kunna ta de ökade krav- på försvarsförmåga och de ökade medeltillskott som min grund, min första inledning, kräver. Nämligen att den här antagandet av att vi kan ha låg försvarsförmåga på grund av omvärldsläget. Det gäller inte längre. Tack. Tack John. Tack för intressanta perspektiv. Och vi kan väl bara vidimera denna väldigt positiva och trevliga intryck som alla tre inspektörerna gjorde på de här tre seminarierna vi hade. Det fanns en väldigt tydlighet på fokus på arbetet, att skapa förmåga och också en väldigt trevlig samtalston Tack. under de här seminarierna. Så det vill vi gärna vidimera, det Jan säger. Och därmed så över till marinen Magnus Kristansson, forskare. Försvarshögskolan, ledamot kungliga, krigsvetenskapsakademin. Det är jag inte. Nej, men det kommer det att bli så små <laughs> småningom. <laughs> Nej, men Lars, nu får du väl ändå... Men varmt välkommen. Beklaga min lilla tabbe här. Med. Tack så mycket. Jag kommer alltså från, från Försvarshögskolan. För och eh, tidigare, Försvarshögskolan har ju satt fokus på frågan om inriktningspropositionen. Och... Eh, Idag vill ju Lars att vi ska diskutera, är det här tillräckligt? Och för att göra det så tror jag att vi måste börja med att gå tillbaks ett steg och ställa oss frågan Vad menar vi med försvar? Vad är försvar? Alltså inte försvarsuppgifter utan ännu, ännu mer fundamentalt, vad är försvar? Ett sätt att svara på den frågan eller se på den frågan det är att man har förmåga till att självständigt kunna agera. Och för att kunna ha det så måste man utveckla en hel uppsättning egna militära kapaciteter för att kunna täcka alla de risker och problem som en stat kan, kan utsättas för. Och den grundläggande tanken här är, då, det är det som man på engelska kallar för independence, alltså självständigt agerande. Det andra sättet man kan se på det här det är att Sverige bara är en koordinat i ett globaliserat flöde. Det är inget, ingen koordinat i det här systemet kan ha alla kapaciteter för att kunna hantera alla problem. Det vore att suboptimera hela systemet. Det är inte så att svenska räderier eller internationella räderikoncerner sitter och väntar på att stater ska skydda dem, utan de utvecklar egna kapaciteter underrättelser, närskydd förmåga till eskort och så vidare och det är alltså det här två bilder av vad vi menar med försvar och det problematiska här är ju att det finns så att säga, fog för att ha de här båda bilderna i inriktningspropositionen och å ena sidan så säger regeringen att eh, suveränitet i folkrättslig bemärkelse det är utgångspunkten för att man ska kunna nå sina andra målsättningar Alltså eh, independence. Å andra sidan så säger regeringen att eh, försvaret av Sverige börjar inte vid den svenska gränsen. Och man ser till och med, man öppnar till och med upp för att man ska kunna eh, finansiera och upprätthålla eh, kapaciteten för det nationella försvaret på internationell grund. Man ska kunna lösa den, ha de förmågorna i internationella samarbeten. Och så det är en grundläggande föreställning om interdependens snarare än, än independence. Och det, det här har lett till menar jag, en sorts ontologisk förvirring i, i, i, i debatten. Där man helt enkelt hämtar stöd ifrån, i bedömningen av, är det tillräckligt? Så hämtar man helt enkelt stöd från olika föreställningar om vad som är försvar. Och det, det, det menar jag, och jag, tycker det, jag tror att det här är typiskt för sådana här stora paradigmskiften. Eh, att det blir den här typen av ontologiska förvirringar. Eh, men jag menar att, det, och det, det kanske är av de stora frågorna, vad är försvar i det 21 århundradet? Men som sagt... Eh, eh, men det, det, det, detta är en, så att säga, en kommentar rent allmänt till att man måste ha klart för sig vad det är man egentligen har för grundföreställningar innan man kan ha en bedömning av var man är någonstans nu. Den här förvirringen syns i den politiska debatten. Alla de här människorna på bilden här, de har någonting gemensamt det är att alla vill stärka, förstärka och utveckla försvaret. Eh, fast det är väldigt, väldigt svårt för oss med Hedborg att veta var den här inriktningen kommer att ta oss. Eh, man svävar på målet i alla möjliga bemärkelser här egentligen. Och sen blir det naturligtvis inte lättare av att om, om inriktningen så att säga, kan, kan tolkas på olika sätt så kan, har ju då genomförandet också eh, trasslat till sig i, i bemärkelsen av att det tycks vara underfinansierat av att eh, man har stora utmaningar när det gäller personalförsörjning etc. etc. Och där då den, den, den klassiska svenska modellen är ju att begrava många av de här tunga frågorna i olika typer av kommittéer och utredningsarbeten. Min, min, mitt eget intryck om man ska titta framåt är ju att hela frågan om nästa försvarsbeslut är ungefär som en stor trassel sudd med rätt svårlösta problem beroende på den här ontologiska röran. Man har tagit den här trasselsudden, stoppat den i en låda, eh, tejpat igen den och skrivit Öppnas efter valet. Och det, jag, ska, och jag säger det också bara för att vi, det, tanken är att vi ska ställa frågor till våra politiker och jag måste säga att jag har relativt begränsade förväntningar egentligen över vad politikerna i dagsläget egentligen kommer kunna hjälpa oss med. Så hur, hur svarar man då på frågan med någon typ av förståelse, grundförståelse från de perspektiv som jag har tagit upp här? Jo, jag skulle säga det här att, att jag har tre stycken bilder som marinchefen visade i höstas. Och det första gäller arbetsläget. Alltså försvarsmakten på marinens område så rapporterar ju försvarsmakten faktiskt att arbetsläget är relativt gott. Det är klart det finns utmaningar. Det finns saker som man verkligen arbetar med. På den här bilden som han visade så är det, ju, är det framförallt amfibiebataljon som, som utgör en problematik. Men man kan också konstatera att amfibiekran kan andra saker än att sjunga och dansa. Man, man löser uppgifter, vilket också gäller för, för, för den övriga delen av marinen. Å andra sidan, om man ska vara lite kritisk, kan man ställa sig frågan hur kan det vara så att det råder osäkerhetsfaktorerna för försvarsbeslutet flera någonsin, samtidigt som arbetsläget är gott? Någonstans så, så, så, så, så kanske det är något som inte riktigt stämmer. En fråga på kort sikt är relatera till, till den bild som, som visades angående de dimensionerande operationstyperna. Och, och då, har, då, är vi, då är vi inne i förståelsen av, av independence, alltså självständigt agerande. Är det verkligen så när man tittar på redundansproblem och när man tittar på, på den fåtalighetsproblematik som finns inom marinen att man kan acceptera en marin som för att lösa många av sina uppgifter i praktiken måste välja om man ska agera på ostkusten eller på väst, västkusten. Det är en fråga som jag tycker en ganska konkret fråga som jag tycker man kan ta, man, man kan ta ställning till. Och där i ryms också en mängd frågor kring ambitionsnivåer och, och inriktning. Men så finns det också en långsiktigt ett långsiktigt perspektiv. Och notera att trots att arbetsläget är gott så noterar ju också då marinchefen att det finns en mängd utmaningar och de hänger ihop med vägvalsfrågor som måste göras i det kommande försvarsbeslutet. Men notera att bortom 2025-2030 så sätter alltså till och med marinchefen stort frågetecken för frågan om svensk marin. Och då menar jag att då, kan, då måste vi börja diskutera... Det är därför att de beslut som man fattar idag kommer att ha en konsekvens för om det kommer att finnas en marin i framtiden. Kommer det att finnas en marin i framtiden? Eller finns det andra idéer för hur man ska kunna lösa ut de intressen som Sverige trots allt har på det marina området? Det är en mer långsiktig fråga. Tack så mycket. Och för att försöka göra någon mycket grov sammanfattning av Både de här tre genomgångarna och våra seminarier som vi hade höstad, Så är väl kanske då huvudintrycket att marinen och flygvapnet är ändå system som fungerar Man flyger med flygplanen, man tränar sig och övar regelbundet Marinen kör sina fartyg man övar sig, det finns brister, men det är system som fungerar. Utan det stora problemet som nog de flesta, och, och inklusive jag själv nog tyckte, så var det väl ändå armén, där det är ett stort frågetecken. Är, är armén ett system som egentligen fungerar idag? Det, det känner vi nog ganska tydligt. Och vi får se fortsättningen hur vi behandlar dessa frågor. Varsågod Johan Viktorin? Tack så mycket. Ja, ja, vi kör rätt. Tack allesammans. Det eh, är till att vara här. Eh, jag hade tänkt att följa då, eh, den här dispositionen. Och jag börjar som jag gjorde i särda med att eh, Sverige, eh, försvaret av Sverige börjar utanför Sverige. Längst bort. Vi ska hålla eh, krig och konflikter så långt borta som möjligt. och Det gör vi genom samarbeten och genom insatser. Men vi dimensionerar vår försvarsmakt utifrån närområdsperspektivet. Jag tänkte börja med bara, för det är så förvirrat, ibland i debatten hur vi ser på omvärlden, och vi pratar ofta förbi varandra, så jag tänkte bara ge min bild av hur man genomför en omvärldsbedömning. Och då börjar man med kapaciteten, och då pratar jag alltså om den militära kapaciteten, och den är som en oljetanker, den rör sig väldigt långsamt och sen rör den sig så här genom historien. Viljan däremot, den, den kan ändras på väldigt kort tid tar exempelvis när vi bestämde oss för att EU var en väldigt dålig lösning och sen blev EU helt plötsligt en väldigt bra lösning. Det tar en kortare tidsperiod att förändra viljan. Det är som en lotsbåt ungefär i de här sammanhangen. Och när det gäller då, så att säga, aktörers förmågutveckling i vårt närområde så ska det också fin finnas till ett tillfälle också. Vi faktorerar ju in en amerikansk militär överlägsenhet i våra ställningstaganden men vi ser ju att den är på nedåtgående. Europas förmåga i vårt närområde är också på nedgående och den ryska förmågan är i igen. Och det innebär ju att någonstans så ökar ju då så att säga man för olika aktörer och därför är det viktigt att hålla ögonen på detta. Det spelar ingen roll vad som sägs idag och vad man gör imorgon på den politiska nivån där utan det är vad är det är för kapacitet man bygger upp och vad ska man ha dem till. Och då ska jag prata lite grann först här om förmåga och teknikutveckling. Man kan kalla den, det finns en krigföringstriad. Vi i det västerländska samhället vill gärna ha hög teknologi, Även i Asien ska jag säga, också utveckla ekonomier. Eh, och det är ju så att säga våran tes. Och dess antites, det såg vi i Rwanda så sent som för 20 år sedan. Det är Marcheta, så på, de, på den nivån. Då. Och sen så blir det här någon slags syntes i någon form av hybridkrigföring. Där man skaffar sig egna vapen eller och så att säga, tar emot teknologiutvecklingen och militariserar den. Den sprids alltså, den militära förmågan sprids och demokratiseras. Kanske, eller alltså den sprids ut bland de som inte har råd egentligen från början att skaffa sig komponenter. Hisbollah kunde exempelvis störa israeliska robotar med GPS-störare som man har byggt och så vidare. Och så har vi cyberspektrat också. Så här definierar då Försvarsmakten i sin militärstrategiska doktrin, och det är en väldigt bra bild tycker jag, på konfliktspektrat. Det vill säga en hög statlig inblandning och en låg statlig inblandning, respektive en hög och en låg intensitet. Och så finns det då en skala, och så har man där försökt att placera in olika referenspunkter på ungefär vad det är. Och problemet är ju att vi måste ju kunna verka överallt. Försvarsmakten är ju ett säkerhetspolitiskt instrument, eller dess väpnade styrkor är ett säkerhetspolitiskt instrument, och de här ställer ganska motstridiga krav på varandra emellanåt. Eh, det är också viktigt att komma ihåg här när det gäller den operativa förmågebrädden som vi hade uppe här innan. Och då, så här skrev Försvarsmakten 2009. Den operativa förmågebredden ska i längsta bibehållas mot bakgrund av omvärldsutvecklingsställda mål och uppgifter. Och det är för att vi vet inte var krigföringen tar vägen. Och det är för att vi måste kunna bygga just ett system av system. Och det exemplifierar jag här nu med förmågan till undervattensstrid i det horisontella planet som ni ser där nere. Respektive då att motverka en motståndares förmåga till undervattensstrid i den övre horisontellen. Men det går också i funktionerna, minstriden med min minsvepare och minerna själva och sen ubåtsjakt och ubåtar. Och då förstår ni att tar man bort då exempelvis den här rörliga helikopterkomponenten för ubåtsjakt respektive minerna. Då kommer de andra två förmågorna efterhand att degraderas. För de kan nämligen inte öva mot någonting. Alltså allt det här hänger ihop. Då är det ju så här att vi är stadda i en våldsam teknikutveckling. Rymden har jag haft uppe på flera seminarium. Man har alltså spaningsförmåga med både elektrooptik, radar etc. Det används för att positionera oss. Det används för att kommunicera och det här är ju då, den är ju icke-inträngande utan den sitter ju bara där och svävar när den är då i sitt spaningsmod så att säga och sen ser den ner på jordklotet. Och det här måste vi då ta hänsyn till. Eh, när det gäller eh, radarteknologin så går ju den ganska mycket framåt och inte minst utvecklingen på antennområdet. Man skulle istället för här en flygkära kunna lägga upp en aerostat exempelvis som har då en, en radar Klädd, eller som alltså kan fungera som en radar och samtidigt vara i smygteknik. Och sen med ny antennteknik då så kan man skicka ut korta, korta eller smala, smala som går väldigt, väldigt långt för att se bara det man vill sitta. Och kan man då längst ner till höger binda ihop det här i ett nätverk, då kan man då kommunicera väldigt mycket mellan sensorer och skjutande enheter. Det som då på NATO-språk heter Cooperative Engagement Capability och som i Ryssland heter den kontaktlösa krigföringen kanske bättre satt i ett sammanhang där tycker jag. Och så har vi då utvecklingen med robotar, långa, långa skottvidder och hög, hög precision. Det är det som vi har att hantera i det värsta läget så att säga. Och då ställer du en hel del krav på oss och då kan man ju ha en del komplicerande saker. Vi har alltså en teknikutveckling som är åt det här hållet när det gäller statliga aktörer. Vi har en egen strategisk defensiv kultur. Vi börjar inte slåss. Det liksom är utgångspunkten. Och vi har också ett väldigt glest befolkat land. 450 000 kvadratkilometer, 60 000 kvadratkilometer territorialvatten och 9,5 miljoner människor. Och den här ekvationen är inte helt lätt för oss att lösa då. Och då ställer det ju krav på att vi hänger med inom ett antal områden. Exempelvis underrättstjänst längst upp till vänster. Då måste ju vi ju detektera, precis som sades här innan, förändringar i vår omvärld, både strategiskt men även operativt. Vi behöver ett eh, luftvärnssystem och där kännetecknas ju de av väldigt långa räckvidder på de mest kompetenta systemen som finns. Det luftvärn som nämndes här förut är då kanske inte riktigt det som, som krävs rent prestandamässigt för att kunna skydda då mot eh, framförallt kryssningsrobotar. Ballistiska robotar är väldigt svårt för ett litet land som Sverige att skydda sig mot. Signaturanpassning. Där vet vi att utvecklingen går en våldsam fart. Det finns alltså redan nu demonstrerat hur man kan förvandla ett stridsfordon till en sten i sensorns öga. så att säga. Och är man riktigt duktig i de här områdena, ja, då kommer man ju kunna vara så bra så att man blir väldigt, väldigt, väldigt svår att upptäcka. Och man blir väldigt, väldigt bra på att upptäcka. Och då förstår ni själva vilka, vilka effekter det får. Vi har också ett behov av fortifikatoriskt skydd eh, under förutsättning att det finns tillräckligt med fortifikatoriskt skydd så man kan flytta komponenter emellan. För annars är det ju bara att leta reda på vart alla fortifikatoriska skydd finns eh, utan här måste man måste slå mot tomma mål och ha skenmål och sådana saker. Sen är det under vattenstriden. Där är det mycket som händer. Vi pratar alltså om att kunna se under vatten. Vi har ju en bild av att Östersjön är väldigt grumlig och det stämmer. Men i, på medellång sikt här i teknikutvecklingen så kommer vi kunna, kunna få ut eh, en betydligt högre effekt av den här typen av, av strid eh, än annars. Och vi kommer också kunna kommunicera dolt under vattnet och helst då i nätverk. Och sen så såg vi då den här artikeln i lördags om specialförbanden. Det är också en utveckling som pågår och då måste ju vi också dessutom kunna hantera sådana för att alla använder sig av detta. När man sen, händer någonting där, kommer in på, Och då, då är syftar det här till egentligen att man ska överleva. Det är ju egentligen själva grejen. Överleva för att sen kunna utveckla en effekt. Och då är det en mängd saker man behöver i, i de här sammanhangen. Jag ska peka på lite grann vart utvecklingen går åt när det gäller den högsta teknologinivåerna. Eh, och då är det återigen då här under vattenstiden. Här har vi representerat av ett offensivt vapensystem, en kryssningsrobot. Eh, och det är samma sak resonemang som Stefan var inne på när det gäller flygvapnet. Om vi nu har dyra plattformar som vi har införskaffat här för skattebetalarnas pengar, då borde vi A se till att de överlever och sen B att man får ut en effekt av dem också. Det vill säga att man kan lägga på ett offensivt vapensystem. Och då, om vi klättrar neråt där i tabellen så ser vi också telekrig. Det är också en faktor som är otroligt viktig för framtiden. Det vill säga att man lurar eh, motståndarens system. Och här kan man då, med den utveckling som pågår med ob eh, obemannade farkoster, skjuta iväg ett antal skenmålsrobotar som ges signaturer och uppträder på det ena sättet eller en på det andra sättet. Och i dess förlängning så kan de sedan i sin tur möjligen skjuta iväg substritsdelar som hittar då mål och sedan eh, slår sig under det. Så att här finns det mycket på det elektromagnetiska aspekten att göra telekrigsmässigt. Och här är vi ganska duktiga. Och de här två sakerna, undervattenstrid och telekrigförmågan, det är någonting som vi bör skaffa oss som styrkemultiplikatorer för att få ut mer effekt av de system vi har. Och sen måste det här då bindas samman i ett ledningssystem. Och här har vi ju försökt egentligen nästan i 20 år att få ihop det här. Och jag tror inte vi har haft riktigt rätt strategi. Va? Men förutsättningarna på så att säga komponent- och delsystemsnivån, de finns där i alla fall. Ehm. Sen när det gäller... Ehm. Striden på marken så är det ett behov av en operativ rörlighet kopplat då till det lilla land, den lilla befolkningen och den glesa befolkningen har. Och stora ytor som vi ska täcka med en förhållandevis liten armé. Samma sak gäller då att ha skottvidder med artilleri och se till att de... Det går inte direkt jämföra nu en gammeldags artilleribataljon med en med artiller. Men ja, jag håller ju med precis som Jan säger att artilleriet är ju ändå alldeles för litet. Va? Men det, det säger sig själv också alltså att man löser problemen med längre skottvidd, om man kan. Eh, på eh, jaktsidan när det gäller längst upp i mitten så blir det ju då ramjetmotorer och man skjuter alltså längre och längre, längre avstånd med sina robotar. Och slåss alltså bortom horisonten egentligen. Och ställer också då krav på att man har sensorer i nätverk som kan peka ut man, åt vilket håll man ska skjuta åt. För det, eh, eh, jag skulle komma till fram där och poängen där. Jag kommer tillbaka till den säkert. Eh, men där måste man också hänga med i utveckling. Här är Sverige bra med i utvecklingen, vill jag säga faktiskt. Längst ner till vänster är då signaturanpassning. Här blir det ju med det här ökade trycket från luften och en möjlig ökad förmåga under vattnet så blir det lite svårare att klara sig på ytan för fartyg. Och då måste man vara signaturanpassad i alla dimensioner. Och det här måste man då bygga vidare på för att få ut effekt. För att man måste exempelvis ha ett sjöfartsskydd och då måste man se till att de här systemen kan överleva. Vi har cyberutvecklingen som är ett speciellt stråk för sig självt. Men det är naturligtvis ett system som då kan användas för att när man har slut på roboten, vad vet jag, kanske kan man då Eh, förstöra en, en järnvägsväxel någonstans med en cyberattack. Förstår ni vad jag menar? Så det, det är sånt man måste titta på. Och även då naturligtvis att skydda sig mot de här sakerna själv. Så att inte det inte står fel i logistikdatorn att den här flygammunitionen ska till den här basen nu. Och sen visar det sig att flygplanen är här borta. Därför att det är någon som har varit in och påverkat vår information. Och sen finns det ett stort... Eh, stor utväxling av obemannade system här. Här kan man då säga att det är en predator här som skjuter på i, längst ner till höger. Frågan är om de här då överlever mot en högteknologisk motståndare. Va? Det är I dagsläget svarar nej. Men i framtiden vet man inte vad det innebär. Det här är en ganska låg signatur. Och det kan man säkert skaffa sig smygtekniker för så småningom. Och det finns ju även en utveckling som är nere på marknivån där man är nere på humlestadiet. Så alltså strider vi bygger där man kan skicka in en på experimentstadiet här nu. Och eh, spana av hur det ser ut här i myntkabinettets hela eh, omgivning. Då är det ju så här att å ena sidan kan man ju säga då att allt det här leder ju egentligen fram till att ja, de här, eh, den västliga sfären som vi ju tillhör den är ju högteknologisk och det snabbaste de kan flytta fram det är ju flyg och marinstyrka naturligtvis. Och därför behöver vi då ha en hyggligt stor armé som klarar av givet det här landet. å andra sidan så är det ju så här att förr i tiden så var det här då möjligen ett förstahandsmål för, för Sovjetunionen och det här var ju då deras huvudsakliga andra Så ser det inte ut idag därför militärgeografin har ju våldsamt förändrats. Och det innebär det ju att blir det någon form av konfrontation så kommer det här i så fall möjligen vara ett mål och möjligen då det här vara ett mål. Och då är det i så fall från rysk sida en defensiv handling för att ta ut ett djup, så att säga. Och det här måste man ha med sig, tror jag. Så att det är, sakerna spretar lite grann. Alltså rent tekniskt så kan man se det på ett sätt och militärgeografiskt kan man se det på ett annat sätt. Va? Och det talar ju för att man har en, en balanserad lösning helt enkelt. Sen har vi ju det här problemet också. Och det är ju... Eh, så säga civilläget, jag får kalla det så. Risker för telabrott, risker för elavrott, livsmedelsbrist, kontantbrist. Och att vi måste då hålla koll på import och försörjning i, eh, genom Göteborgsområdet framför allt. Som är ju betydelsefullt för hela regionen. Samtidigt är det så här då att då har vi angett att vi ska vara tillsammans med andra. Jag skulle vilja modifiera det och säga att vi är jämte alla andra. Eller jämsides med alla andra. Därför att om vi då har det här att vi hanterar alla kris tillsammans. Inget enskilt militärt hot kan användas bara mot Sverige. Och det är helt riktigt att ställa upp till 100 på det. Va? Men vi kan dras in i kriser och då är slutsatsen rätt att alla andra är upptagna med det som är viktigast för dem. Därför de har också intecknat en form av samarbete i det här. Va? Och sen har man trappat ner på grund av att det finns andra områden som är viktiga att att befodra i samhällsutvecklingen. Men här är då norska, prioriteringar, finska, prioriteringar, polska prioriteringar och danska prioriteringar. Och vi ska ha en uthållighet, och det här spelar ingen roll. Jag har ju visat här under hösten att det tar två till tre veckor rent konkret att bli förstärkt. Och då sätter man in och tittar på NATO Response Force exempelvis, som är ju krishanteringsstyrka. Så är då en notice to move kring tio dagar, och sen ska man ta sig hit också. Så att då är det också en faktor att ha med sig. Då hade jag nog ett par... ...förslag man skulle kunna tänka sig då. och Det har jag visat förut den här bilden. Så man skulle då kunna tänka sig att man för in finska trupper i Sverige vid behov. Varför skulle man inte kunna göra det om man då har ett operativt samarbete? Man skulle kunna flytta tillbaks det finska flygvapnet och de finska fartygsförbanden, om de har behov av detta. För de har samma problem som oss med en strategisk defensiv kultur och en teknikutveckling. Och man kan också gå åt andra hållet och flytta fram våra sjöstridsförband exempelvis. Så att allt sammanhållet då blir ett större djup egentligen. Och då får man ju däremot ett ökat skydd egentligen. Det här löser inte på något sätt de problem vi har. Det lindrar så att säga en omställning. Det är en bit på vägen möjligen. Då får man ett viktigt område. Sen skulle jag också lyfta fram två saker till. Och Det är att man skulle bygga upp en Host Nation Support logistikbas i Halmstad. Därför Där finns all infrastruktur på plats. Där kan man flytta in en logistikbas under ett existerande luftmärnsparaply. Där kan man skeppa ut för de internationella operationerna. För det är inte slut med dem. Där kan man förtöja flottan. Där gör man, om, nu pratar jag alltså om den militära logistiken. Då gör man försörjningen i Göteborg helt civil. Och då har man ökade möjligheter att förbereda Host Nation Support. Två bilder kvar. Man bör då titta för att få en ökad flexibilitet. Och nu kommer det två bilder här om markstidskrafterna egentligen. Jag tycker att man bör fundera på att integrera hemvärdet nationella skyddstyrkorna i armén. För att lösa ungefär de här uppgifterna. Inledningsvis bevakningstjänst eh, vid någon form av eh, konflikt, väpna, konflikt som bryter ut, försvar, spaning, men inte minst också ordningstjänst. För rabblar vi upp alla de här staplar, telabrott, delabrott, kontantpris, livsmedelbrist, då kommer det bli problem med ordningen i landet också. Och det är inget bra civiläge att ha. Och sist, så majstidsfunktionen, och nu kommer jag medvetet här inte Prata storlekar som brigader och bataljoner och sånt här, utan nu tittar jag bara på vad jag tycker att vi i den här tekniska utvecklingen, i den här kapacitetsuppbyggnaden som pågår och i den här behovet av eh, att täcka den här stora ytan i rådande militärgrafi, har behov av ungefär det här. Mekaniserade komponenter på Gotland och i, på skåne blekinge harmstad För där måste man ha hög skyddsnivå för att överleva i öppen och småbruten terräng. Motoriserade stadskyddsgrupper med mera i storstadsområdena. Och då så att säga ta stöd av eh, bebyggelsen som finns när det gäller skyddsnivån. Och sen någon form egentligen mera åt kompetenshållet till, tror jag. För jag tror inte att det här området är så utsatt upp i norr och sen en, en operativ reserv som kan då röra sig och där måste det ingå helikopter under ett tjänst med mera. Och kanske också en motoriserad stridsgrupp för att då täcka den här ytan. Och då väljer jag att stanna där. Tack! Tack! Jo. Man skulle kunna säga att du delar vad Jörn Burtberg säger att volymen är ändå ett frågetecken för armén. Ja, både, både volymen men också så att säga förmågan. Det står ju här, funderade till på det, dels så stod det ju bara operativt att vi skulle ha en operativ förmåga från 2010. Den operativa ledningen övades senast 2004 och 2007 är den sista övningen vi har övat i fullständig brigad. Så att den där utvecklingen är degenererad. Jag vi skulle råda av till slut med ytterligare en frågeställning. Alltså Försvarsmakten har ju väldigt förtjänstfullt beskrivit hela den här komplexa framtidsbilden i sin perspektivplan och fört väldigt omfattande resonemang kring det här som du lyfter fram. Men om man nu skulle försöka se på att säga det, att det här är ett extra viktigt område som vi ändå bör titta på i framtiden och då skulle välja mellan undervattnet och sjö. Arenan, markarenan och luftarenan. Vilken är det som Oj, hos dig ger mest oro? Om man skulle säga att det här är verkligen någonting som vi, vi nog ändå ska studera väldigt noga och fundera på att man kanske måste justera beslutet från 2009 och sen insatsorganisationens framtida utformning. Ett kort svar. Sjö, luft eller mark? Nej, det får du inte. Alltså, jag tror att det handlar om att ha... Eh... En sån underrättetjänst, en sån beredskap och en sån överlevnadsförmåga. Så att eh, man visar att man kan lämna effekt i nästa steg. Jag tror det är. Vi tar med oss denna fundering. Jag har inte heller något riktigt bra svar med mina funderingar. Och därmed så är vi framme vid kaffen. Välkomna ut här i 20 minuter. Därefter är det återsamling.